Càpsules musicals amb Rafael Corbí. La música que ens correspon és la de Travis Street. I've been called a hellraiser A honky-tonk trailblazer A rebel soul for damn near all my life Baby Street, cantant nascut el 9 de febrer del 1963. Cantant, compositor i actor. Membre de Warner Bros Records, amb els quals va firmar l'any 1989, realitzant set àlbums d'estudi i un àlbum de grans èxits per aquest segil discogràfic entre les hores i el 1999. Als anys 2000 en va realitzar tres per Columbia Records i un per al segil que ja no existeix, Category 5 Records. Set dels seus àlbums han estat certificats platí dels millors que hi ha hagut a la indústria nord-americana fins i tot un d'ells, el 1991 It's All To Change va ser certificat com a triple patir 40 vegades les seves cançons han format part del Hot Country Songs uh, inclúint 5 números 1 Help Me Hold On Anymore Can I Trust You With My Heart Foolish Pride i Best Of Intention Avui repassem des d'un silenci discogràfic enorme per una persona de la seva qualitat, al seu disc de 2021. El disc que porta el nom de Setting Stone, publicat el 7 de maig de 2021 per Big Noise Label Group. Dançat del seu anterior, el de Catchaway 5, anomenat The Storm, han passat 14 anys. For this old man, you can call it passion, call it stubborn pride. Call it what you want, but I'm feeling inside Same old fire, burning like it did White hot flame, even when I was a kid I finally come far enough to know The living's in the giving un Truby Street enllunyat del que als anys 90 i això que va ser una mega estrella, es portava més, un country més adulcorat, de bons nois, i ell, amb la seva pinta de roquer, ens ha conduït excel·lents cançons. Algunes de les més recordades, però, no van arribar al número 1 de les llistes americanes, com aquelles cançons com el He's a Quarter, Call Song One Who Cares, el The Whiskey Ain't Working, el famós en duet amb Marty Stewart, la seva versió del Take It Easy dels uh, Eagles, o altres fantàstiques cançons com el Trouble, que llarg dels anys ens ha portat amb la seva àmplia i meravellosa discografia. Well, I'll one thing we all got in common We ain't gotta worry when the sky starts falling No need to panic when the Lord comes calling Cause it's all just part of the show When the headlines preaching impending doom Civilized people start howling the moon They sound the alarms and there's no good news I tell you where we'll all go Load on up totes les cançons editades per Travis Street com a senzill llarg -llar de la història totes, menys les quatre darreres, les del 2013 cap aquí, doncs han estat eh, llistes, a les llistes d'èxits eh, americanes alguns eh, d'elles prou important d'entremig de, d'aquests àlbums que us comentava també va haver-hi un uh, treball discogràfic uh, que hi contenia alguna cançó nova, tot i que era una compilació de Calm After era una cançó com el Sometimes Love Just Ain't Enough amb Tyler Reezy que ens va portar aquesta fantàstica cançó un disc a digital per Post Core Records el 2013. Trucks took a beating the working man to you could turn on the switch at and get the whole truth dels personatges que més ha portat el sol dins la música country i també amb tocs de bluegrass els quals doncs, la seva família especialment precisament un, un uncle doncs, li va portar. També el Southern Rock amb artistes com Leonard Scannert va improvisar molt amb la seva primera faceta musical al principi de la seva carrera però aquell blues, aquell toll de música negra i també com no el rock i el folk amb les seves influències més llegendàries. Contestava això amb gent com Clint Black o Alan Jackson que en els moments doncs era el que ens aportava precisament aquesta diferència a més a més, sent l'únic d'ells que no portava el barret de cowboy com era habitual també amb aquests artistes i també dins el Southern Rock música excepcional que al llarg dels anys ens ha conduït un artista com Travis I believe in heaven I swear I really do I believe this life is meant for passing through But I don't want to leave Travis Street, que com he dit, també ha fet a uh, pel·lícules. al 1993 va debutar amb la pel·lícula Rio Diablo, el 94 ho va fer en The Cowboy Way, i després amb altres artistes ha participat en pel·lícules de Woody Harrelson o Kiefer Sutherland, entre d'altres. Tales from the Creep va ser la temporada 6 d'aquesta sèrie, en la qual hi va participar a Yes, Deer i també al costat de Steve Martin, Dane Eichrock, o Phil Harmon, and Sgt. Bilko, també preconeguda. Firetown Below va ser el 97 amb Steven Seagal, i Chris Christopherson i d'altres pel·lícules que allarden de la dècada dels 2000 i del 2010, com la pel·lícula Fishers of Men, una pel·lícula que de... gaire més cristià ha participat al llarg dels seus temps. Avui, després de 14 anys, hem estat d'enhorabona amb la presència de nou d'un disc de Travis Street, aquest anomenat Set in a Stone, publicat a 2021, mes de maig. Come Friday night, I take her out on the town Turning all the heads and burning it down thousand miles on that dashboard Some they don't make them like that no more. She was the prettiest thing this country boy ever. Every cowboy there would try to steal their heart